Mi fogsz? És... Mm. Ez egy Peter Gruneway film. Kukkot nem értek. Yeah. Mm. Yeah. Átírtam a ma forgatókönyvét, a Kereskovát átraktam délutára, és kettőnek más feladatot osztottam. El... Azért ilyen színű a rajtad ez a, ez a bűnbánat színe azt tudod, karácsonykor azért használjuk ezt Mire gondolsz? A, a, a, a, a, mi be vagy köpeny? Igen Ez, ez, ez a bűnbánat színe Igen, A honpala utája ki <hállt> kidobna hát, ezért. Nem bírja a színét <hállt> Jó De van, egy jó anyaga van Bűn, Bűnbánatot kell tartani mm, Karácsonykor Szóval... Yeah. Ja, az lett volna az elképzelés, hogy megnézve ezt a tereskovát beszélgessünk magunkról, meg azokról az emberekről, akik. De aztán rájöttem, hogy ez itt túl bonyolultnak, hogy van az, hogy az elején, végén vagyunk középen, meg ez a nő. Úgyhogy nem... Szabadságba félelmetes, hogy te döntöd el, hogy ez van, vagy az. Ja. Hát igen, ez legalább megmaradt. Ugye, reggel adtam a Krisztának a nem tudom milyen villamosra egy összefoglalóját a tegnapi napnak. Szóval, hogy a bödőcs, az fasorban sincs a valósággal. És csak úgy összeszedtem azt, ami tegnap volt. De a bölgős irodalmi pályára vágyik, azt tudod. Az lehetséges, nem de van. hát Bolgár is irodalmi pályára vágyott, aztán... Ez mind most mind szemét de? ez szemét, egy szemét volt, volt, volt. Igen, igen. igen. Van, van egy ilyen énem. Iratkozzanak fel a Youtube-ra, vagy csináljanak, amit akarnak, kövessék a Facebook oldalt, vagy ne kövessék, csináljanak, amit akarnak. Figyelj, tegnap... Ilyen mozaik-szerűen mesélek neked a tegnapról. Valóság, és amit a tévében láttam. Van egy csat címűsor, Csat egy csat kettő, ez két különböző valami, ugyanazzal a címmel, és tegnap egyebek közt Ukrajnáról volt szó, legalább nem, nem Ukrajnáról, a külpolitikáról volt szó. Csupa ilyen nagyfejű ember ült, ott a Szentiványi, meg ez a kis Rajvindak, az elmúlt időben, ez az MCC. Ez az MCC, ez ilyen, az olyan, mint a Harvard, a magyar Harvard. Bocs. Na, a dolognak az a lényeg, hogy a Szentiványi mondta, arról volt szó, hogy jó felé orientálódunk e? és hát arról beszélt a Szentiványi, hogy hát azt még csak érti, hogy azt hiszem, ő mondta, hogy hát ugye keleti nyitás van, nyugatról nem jön ide senki, de hogy nem csak, hogy nem jön ide nyugatról senki, de azokat egyfolytában kritizáljuk is szembe a keletiekkel, akik nem elég, hogy ide jönnek és mi megyünk oda, de ráadásul semmilyen kritikánk nincs irányukba, és akkor tudod ez úgy van, hogy az egyik oldal is mond valamit és a másik oldal is, én ezt a kisrajmodot az elmúlt időben megszerettem, egy nagyon sajátságos pofa. A kifejezési módja is az. Nagy követ volt valahol. Fogalmam is, hogyha... Tudod, amit mondott? Nem, Erre a kritikátlanságra? De így mosolyogva mondta, tehát mint egy fosztóképző volt a mosolya, azt mondta, hogy hát az a helyzet, hogy biztos a Szent is ismerő, hogy a barátainkkal elnézőknek vagyunk. És én konkrétan arra gondoltam, hogy az ATV-nek a tetőszerkezet, az vajon milyen állapotban van? Tehát ez így ebben a formában, tehát... Figyelj, figyel, ezt a bödőcs tehát nincs hofi és bödőcs ami ezt felülmúlná barátainkkal elnézőbbek vagyunk hát igen jó, hát most délután vagy igen. este meg Smit Mária tette helyére Fodor Gábor, tehát egyáltalán érted hogy ez a mondat, hogy Smit Mária helyére tette Fodor Gábort ez a mondat, ez így ebben a formában nem létezik Jaj. Arról volt szó, Igen. hogy Oroszországban az emberi jogokkal alapvetően nincsen probléma gyakorlatilag elsugolta. <gül> Smit Mária, és akkor szó, szó volt a képviselőkről, és beszélt a Navalnyról a, a fondor, és akkor mondta neki a a Schmidt Mária de a naválnia az most nem képviselő, és akkor gyakorlatilag arról volt szó, hogy hát ha nem képviselő, akkor végül is, hát ami a navalny al történik, hát ez a szákszott tipikus esete. A barátainkkal elnéződnek vagyunk. <gül> Akár agyon is lövethette volna Lenin viccet. Jó, képzeld, képzeld. Ugye a néznek az operatőrön keresztül. Nézzed, képzeld, mit kezdti mondani? Hát most olyasmit mondtam, hogy egy kicsit aggódok, én nagyon szeretem az orosz kultúrát. Képzeld, amikor kitört a háború, aznap, nem vicc, le lehet ellenőrizni, jöhetnek a hülye paparadzik, én kitettem az ukrán zászlót a, a, az RKM-re. Tehát az, hogy ki, kit támadott meg is, mert testvérnépek háborúja van, és akkor, hogy érted, hova állok, mind a mai napig lóg a zászló, akkor is kintartom, hogy már, ha már egyre borzalmasabb dolgok történnek a de uh, Banyeg, uh, ahogy uh, Saharovért aggódtam, meg uh, a, ugye nagyon sok orosz uh, végezte azért uh, ilyen kolimán, meg itt-ott, elt, eltüntették Navalnyit, azt tudod? Tudom. Hát jó van. De az emberi jogokkal nincsenek problémák. Tehát... Igen, de félek, hogy meghal. Meghal navalni, és akkor. De akkor jön a viszocké. Akkor jön a vió, hogy jó, most én Vagy ilyen, ilyen cinikus napon van? Igen, El Simó aki volt már sok minden, Karonbarjú, például volt a Nemzeti Múzeum főigazgatója, és ült ebben a műsorban. Valamivel nem értett egyet, amit a Smith Mária mondott. Erre a Smith Mária úgy nézett rá, hogy az Elsimó maga is elgondolkozott azon, hogy hogyan lehet neki külön véleménye. Majd megkérdezte a Smith Máriától, hogy valójában az, amihez ő hozzászólt, az eredetleg hogy is volt. Akkor ezt nagyon röviden tisztázták, és akkor azt mondta, elsimó, Simon, tévedtem, én ezt rosszul értettem. És akkor arra Ez gondoltam, hogy... <gül> figyelj! Egyébként én, mint katolikus, figyelj, tényleg kíváncsi lennék arra, hogy már jött tényleg a szabadkülműves páholytagja? Nem tudom, csak kérdezem. Nem mi katolikusok sokat harcoltuk a szabadkülművét. Majd a Ridley csinál róla egy filmet, mint a Napoléonról, és akkor majd a... Akkor kiderül, a... kider, hogy hogyan hamisított a Ridley <gül> Igen, Ez a hülye barom. <gül> Igen. Jaj, jaj, jaj, jaj. reggel ennyire durva megkezdeni az oroszra. A keleti barátaink, hát figyelj, én nem, de ez most direkt csinálod ezt. Ö... Nem, ez felvezetés, ez az aperitív. Ja, ja jó. Ez az aperitív. Ez az figyelj, én nekem csinálod. az okozza a belső problémát, és most tényleg csak, meg magunk vagyunk. Figyelj, a, tudod, a nővérem az ilyen keresztény, meg Fideszes, meg stb. Levél nővéremnek Levél Levélnővélemnek, hogy tényleg nem okoz semmit a magyar problémát a magyar kereszténység számára, hogy amikor kabar, karabakból kiverték az Azeriek a keresztényeket, én nem tudom, én nem tudom, én már, kezdett olyan szinten, hogy már nem szeretek templomba járni, hát keresztény testvéreim, miközben van a Helps-Hungarian mozgalom, tudom, hogy segítsük meg a keresztényeket. Ne segítjük az afrikaiakat is. Az helyes, segíteni kell az afrikai keresztényeket. Sőt, az afrikaiaknak életmúlt is adunk. Az nagyon jó, mert... Hogyan másztanak föl a fára, ha jön az oroszlám? Igen, igen, igen, de nekünk élő hitük van, tehát Figyelj, nagyon sokan azt gondolták, hogy afrikai pápa lesz, mert vagy Dél-Amerikában, vagy Afrikában vannak hívő keresztények. Egyébként sehol. Tehát ilyen szempontból ez érthető, hogy segítjük őket. Azt én nem szeretem, hogy talán azért, mert a családom nagyon sokat harcolt muszlimokkal, hogy én jaj, olyanokat kell mondani, hogy jaj... Én nem puszilom a muszlimokat, macskó. Tudom, hogy nem pisi, amit mondok, de hát érted, hát hát, hát na, nem jó én, nem már régóta, én már régóta nem tudom, hogy mi az, hogy hát, A A, a azt mesélte, hogy a hatos villamoson látott valami embert, aki valami tálkából valami cukormázat vagy tejszínhabot kent a fejére most tudom, hogy ez a pc viszonylag távol áll, de én azt gondolom, hogy most itt vagyunk, tehát, hogy ez, ez itt, ez, ez. gyakorlatilag azért Orbán Viktornak és zenekarának, már az előző zenekar Gyurcsány Ferencnek, Horn Gyula, tehát ez az egész. Ők csak azt akarták megmutatni, hogy nincs szocializmus, de van egy ilyen vidám barak, csak nehezebb most vidámnak lenni, mint korábban, de az is lehet, hogy csak megöregettem. De ez itt, ami van, ehhez nem lehet komolyan viszonyulni. Tegnap halál Zsuzsa a Kossuth Rádióban, amire azt mondta Stefka István, hogy mindannyian a Kossuth Rádió hallgatóival válunk, mire megöregszünk. Hát én megöregettem, és időnként a Kossuth Rádiót hallgattam, mint önbeteljesítő jóslat. Azt mondta tegnap Halás Zsózsa, aki aztán volt a KDNP-nek is a szóvívője, valami prosztata ügyről volt szó, ilyenre mindig nagyon odafigyelek, végül is az ember a prosztatájával ebben a korban már nem állt a barátságban. Ez korábban is így van, csak érted, a húsz évesek azok azt se tudják, hogy van prosztatájuk, hülyék. Hát aztán később az ember rájön, hogy van prosztatája, és azt mondta, hogy hát azt, mondta, azt hallja, mondta a halál akinek ugye nincs prosztatája, hogy... Um, hogy milyen, milyen kellemetlen a prosztata a vizsgálat, majd mondta, ennél kellemetlenebb már csak az, ha az ember meghal. És akkor ott ilyen automatikus mozdulattal kikapcsoltam a rádiót. Ez a nemzeti főadón. Ez, ezt a hülyeséget. Mert ugye az ATV-n Kis Raimund mit mond, hát az kereskedelmi tévé, az ugyanaz, mint az állami, tehát gyakorlatilag minden állami tévé ez a kapcsolgatunk, kapcsolgatunk. De... Én utca, ha nézem, ezt a mondatot, mert tudod, ez a... Szenvedélyünk, hogy belenézzünk a mondatok jelentésébe. Nincs nekik. Hogy fantasztikus, tehát egyrészt ő, nincs prostatája ennek az embernek, ugye? Nincs. Hát én ő nő. Az mondom. Jó, csak nem akarok pisz, látod a piszi mm. ennek az embernek? Neki. Másrészt semmilyen tapasztalata nincs a halálról. Nem a haláról szerintem és neki semmilyen mondani, nem mondani van, nincs a ez tudja, ez egyet Tehát ha megy előre, neki megy a falnak, beveri a homlokát, azt mondja, hogy ét egy fal. Nem, szerintem ő azon a szinten van, hogyha két tízdek a Párizsit, és adnak neki egy domesztoszt, akkor azt mondja, hogy Dáti, nem domesztoszt kértem. Tehát, ez, ez, Na, te ez, azt mondjam, tehát valamilyen szinten kötődik <gül> a valóság, <gül> valamilyen szinten valószínűleg igen. Csak az a hogy képzel, vég, mindenki kosút rádió hallgató, le, le, képzel, én is az vagyok, de tudod miért? Mert hogy megyek a déli határ felé, mert komolyan nem. A kosutot lehet fogni. Ez pekjes állapot, mert hallom, hogy miről beszélt. Tehát az, amit te, te, te mondasz, hogy mindegy a sorsunk, hogy kosutvádió hallgatók leszünk a vége. Ez itt most nagyjából a felvezető volt. Jó. Azt árulod el nekem, édes barátom, hogy ha meghalsz, Igen? akkor. Nagyjából érzékeled de hogy hogyan fognak visszaemlékezni rád, akár az nap, amikor megjelennek a nekrológok? Bakás Tibor, igen, aki? Igen. hogy a nekrológ és az emlékezés egy-két nap, ami nagyon rövid idő, ha belegondolsz. Tehát, amikor meghalnak a barátjaim, meg a, a ugye a is beszéltünk erről, hogy azért az, ez nem igazi hír. Már régen... Neked igen. Hm. Na jó, de milyen jó lenne hétfőztől szerdáig kitartani. Meghalt a fia, meghalt a tének tényleg, tényleg. Azért már nem érdekes. De fog, mi, mi, mi fog belőled megmaradni? Mit fognak mondani? Ki, ki volt a bakacs? Ja, az, az hát érdekel. Akkor mondd el, hogy nem, te, nem mit, biztos te biztos szeretnél? mit szeretnél? Mit szeretnél, ha megmaradna belőled? Most ne gyere a fiaiddal, é, mert ez egy második. Megdj be ezt akartam mondani. Nem tudom, már nem nagyon érdekes. Meg hát a lányaiddal. Tehát. Világos, igen. Hogy egyrésztről vágyunk valamiféle földi halhatatlanságra. Tehát az ember könyvet ír, verset, és akkor azt gondolja, hogy valami utána fönnmarad. Már ebbe egyre kevésbé hiszek, de Abba hiszek, hogy a genetikán keresztül, a ketet ugrásosan is, valami tulajdonság képesség megmarad. De hát... Hogy fognak visszamlékezni a bakásra, ugye? Fisher Iván az egy karmester, Igen. Orbán Viktor egy politikus. Igen. Bakás Tibor az kicsoda? Na ebben ebbe egyébként nagyon jól érzem magam, mert azt nagyon nehéz megmondani. Hát ezért kérdezem, miért te mi folyod? Nagyon sokszor gondolok arra, hogy a nagy túlélő. Meghalt a túlélő. Meghalt a nagy túlélő. Túlélte mégis, meghalt, igen. Igen, igen. A nagy túlélő. Mit éltél túl? mostában gondolkodok, mert ahogy pakolom a csomagokat, nagyon sokat lehet gondolkodni, tehát a munkám ilyen szempontból nagyon jó. Beszéltem tegnap a főnököddel, meséltem, hogy Gézel. rengeteg csomag van. Rengeteg van. Nyomasztó. Igen. Nem Én... hogy ennyit még se látott életében. Kézzel, ő is dolgozik. Tudom, mondta. Jó, az nekem nagyon jó, amikor a főnök dolgozik és nem kávézik, az, az, az mindig megnyugtató. Szóval túlélő. Igen, hogy most jöttem el a... Itt van egy kórház, itt, itt a közelben. Van. És. és... Személyzet, azt szem. ez, ez a szemelvesznek, nem? valami, hmm. ami és Falsam minden a szemelvesznek a hát, jó, jó, igen. Merkeli hogy... és társa. Aha. Hogy. De ilyenkor kíváncsi vagyok, hogy vajon a Merkeli tudja, hogy ki alapította a kórházat? Megcsinálta a bort, biztos? Tudja. tudja. Igen, jó. Tudja. Már Mária Teréziának nem köszönjük meg azokat, amiket értünk, magyarokért tettek. Mert elmúlt az a három nap, amikor tetszett. Sokkal több, mint három nap telt el. meg megcsinálja a filmet. És jöttem el, és emlékszem, ahogy a, leg, a takarításnak van egy nagyon kemény formája, az a sít takarítás. És felújították itt a, a belülről a, a, a hogy azt akarítottam, fantasztikus. Nem, nem válaszoltál a túlélésre. Az, hogy hogyan tudtam túlélni életem különböző szakaszait. Tehát egy, egy, egy... Hányszoros túlélő vagy? Nagyon sokszoros nem. Hányszoros. Azért nem lehet megmondani pontosan, mert az, hogy, hogy cikket írtál már nem írsz, ez önmagában egy nagy, nagyon nagy túlélés. Az, hogy takarító voltál, most már nem, hanem most már, S, ez nagyon sokszoros. Nem értem, hogy miért van képességem a túlélésre, mi a francot akar a isten velem, mert igazából, ez most őszinte vagyok tényleg, tehát nem, azért már nem hatok a társadalomra, vagy a magyarokra, egyes emberekre, vagy kutyákra, igen. Mikor hatottál igazán? Hát azért, am mit tudom, amikor a tévé volt meg aztán a, a, a, a, a, a, a, a filmkritikát írtam, hát akkor az, az, az hatással volt, igen. Hát volt, akik gyűlöltek, hát volt olyan, hogy kitalálták, az bennem van a Cabán könyvében, hogy úgy írnak ki a, a, a lépség, hogy antiszemita vagyok. Mi van a cabán Semmi, nem tudom, nem érdekes senki. Tényleg nem. De, De nem azért, mert nem szeretem egyszerűen nem érdekes. Ti voltatok? Barátok voltunk, csak a tilos rádió, ó, mi, igen, igen, barátok voltunk. Hol vesztetted el? Ő maradt a tilos rádióba, én meg kiléptem. Ő, amit ki akarják rakni a médiavéből, ki is rakják, annyira barátom volt, hogy ott hagyom a Hartándi Ernőt és a médiavévet. Tehát a dolgok nem arányosak, és viszonyosak. A barátság az elkötelezettséget jelent, Nincs-e se semmi baj, csak már nem a barátom. találkoztok, akkor mi történik? Nem találkozunk. Tudod, hogy én honnan is a szobent? Nem. Nem fogod elhírni. Amikor eljöttem az apácaiba 1974-ben, és átmentem a radnótiba 1974-ben, akkor abba az osztályba kerültem, ahonnan kirúgták a cakáját. Ez jó. Tudod, hogy a szabályok abban az osztályban mekkora kultusa volt? Hát, nem tudom, de hát olyan szörnyű, hogy így beszélgetünk, a, a, a KVB-bel az volt a vizuális brigád, ennek volt a tagja, meg alapítja a... Később. Igen. Azért nem tudtunk a KVB-bel jó viszonyba kerülni, mert a Pálos Durinak Mondtam, aki az ő barátja volt, aki operatőr, egy jó operatőr, ugye jobban szeretem a szabán fényképészeti stílusát. Tehát, euh, át, például, hiszen mind a mai napig van a Magyar Független Film Szövetség és a KVB, és azt hiszed, elhiszem, hogy túlélték? Hát nincs is. Ez a fantasztikus, a virtuális létszvonalatól tegnap beszélgettük a, a, a, ezekről a virtuális házakról, meg stb. stb. Van a Magyar Független, független Film Szövetség, valaha Sándor volt a vezetője, Tímár Péter, fantasztikus volt a magyar keze, volt régen magyar független film, esküszöm. Most még van ez a név. Hát, ö, ö, én nem ö, biztos vannak tagjai, biztos azt gondolják valaki magáról, hogy ő egy független filmes, én nem tudom. Azért mondom, annyira jó volt. Például túléltem azt, hogy elhagytam a filmes Ez többenetes. Ez És kivel volt a legjobban? Attól függ, hogy melyik szakasz, mert a, például a Érdekes, a Sándor Pállal nagyon jóban voltam, de az teljesen szétszakadt. Miért? Én nem hívtam, ő nem hív. Mm. Például, várj, hát... Kézzel majdnem minden filmest ismertem. Mert... nagy túlélő vagy, de azt el nekem, itt volt Baksar Baksa Baksar -Oland valamikor népszabadság volt, aztán volt -e népszavar, a népszavara, már nem emlékszem, de olyan rossz élményeket szerzett a saját működése kapcsán, a tekintetben, hogy akit kritizált, az úgy tűnt, mintha érinthetetlen lenne Matolcsi és társa, elment az egésztől a kedve, a 24 huban volt uh -huh. a Petővel, és elment villanszerelőnek. Képzel működik a, a megoldás. Tehát azt mondom, tök jó. van, rájött arra, amire én is. De ezt azért kérdeztem, és nagyon büszke vagyok, mert kavinton se kellett beszednem. Mi az, amihez te értesz? Ugye ezt ma úgy mondják, mert most már az, hogy miért értesz, olyan nincs. Mi a te skilled? Ha ilyen menő, mondjuk Harvardon végzett szakember vagyok, akkor azt mondom, hogy ő olyan bölcsész, aki elképesztően gyorsan alkalmazkodik a... De most kiről beszélünk? Maga, rólam. Igen? igen. A... E, alkalmazkodik a körülményekhez, tehát tanuló típus. Most is? Igen, most is. Most is. Igen, igen, igen. Tanítja? Tessék? Tanítja? Hát tanítok is, de nem az az érdek. Ne, ezt, ami ezért. Tudnál tanítani? Már. Hát most azért mit? Az, hogy csomagot pakoló? Nem, a túlévést. A tanulást. Az életképességet. Igen, nem tudom, mert egy kicsit misztikus. Tehát mindig utólag jövök rá arra... Maradom. De tudnál? Tehát hogyha egyébként valaki azt mondaná, hogy tartsal egy ilyen kurzus, tudnál? Tudnék, csak nem tudnám elmondani a titkot, mert... Ezt mindenki szerezze meg maga. Soha nem értem, hogy hogy van bátorságom belemenni egy ismeretlen élethelyzetbe teljes erővel. Erre nem tudom a választ, de tudom, hogy az egyik titok ez. Én példabeszéd szerettem volna lenni. Két dolog szerettem volna lenni. Példabeszéd és pierre a megáll az időben. Ez a kettő szerettem volna lenni. Szerintem valahol félúton vagyok a kettő között. Egyiket sem sikerült elérnem, és az ezzel kapcsolatos élményemet meg fogom veled osztani. Én valójában ugye a folyamatos útkeresésem okán csinálom azt, amit csinálok, semmi más nincsen benne, és egyfolytában önmagamra és a világra reflektálok ebben a sorrendben. És volt a Partizánnak a héten egy adása, ahova a néhány ember, aki Gulyás Mártonnak fontos, elvitte a kedvenc videóját az évből. Ott volt a Pető, ott volt a a Benyőritával kéne kezdeni, a egyetlen ő volt, a Benyó volt ott a Pető, a Puzér és az Ács Dániel. És euh, még eljutnak hozzám a hírek, és euh, felhívtak telefonon, hogy az Ács Dániel kedvenc videója nem a legfontosabb, fontos az évről, mert ott vannak fontosabb videók, de a kedvenc videója, legalábbis amit elvitt magával, az annak volt a részlete, amikor én... Itt egy morzsaporsívóval porszívóval közt fel, felporszívóztam. Na, ha stállettél. Uh, uh, hadd el. Ugye ez szoros összefüggésben van azzal, hogy mi marad belőled. Tehát tételezzük fel, hogy én már meghaltam, és ez a műsor ez pont akkor készül, egy nappal később. Még a résztvevők se tudják, hogy én meghaltam. Mindenkit ismerek. Gulyás Mártont ismerem, ismerem a Benyóritát, már-már majdnem baráti kapcsolatban vagyunk, bármint köztudott, nekem barátaim már nincsenek. Um, ugye a Filippovval fogom zárni az évet pénteken, és ugye azért fogom vele zárni, mert ugye ti ketten egy platformom már nem mutatkozhatok, mert a nagyon szeret társaságotban lenni, vagy a, a Filippov, de a nagy nyilvánosság Értem, előtt, mert ugye mert a... Mert um, de nem mindenki tudja, ki Jó, nincsen. De jó, igen. De, és a Puzsért is ismerem, és az Ács Dánielt is ismerem személyesen. Önmagában meglepő volt az Ács Dániel hozzáállása. Az utána való beszélgetés volt nagyon érdekes. Mert én a pusérrel a Budapest Rádióban kifejezetten jóba voltam egy ideig, ott tanítgattam, vezetgettem, aztán amikor kikerültem a Szikretmen botrány után, majd visszakerültem, akkor ugye elkezdődött ez az autópálya pénzzel visszavásároltam a műsoridőmet című dolog, és aztán egyre inkább egy ilyen áldáz ellenségemé vált, amit aztán én bizonyos mértékig átvettem egészen mostanáig, hát mostanáig most már évek óta nincs bennem ezzel kapcsolatban, mert túltettem magam rajta um, nem a Puzséron, egyáltalán ezeken a személyes dolgokon, tehát nem, nem rágódom olyan dolgokon, ami nem érdemes, de nyilvánvalóan foglalkoztat. A Puzsér bennem valamit lát, amit én már nem látok benne, és ezért engem ő intenzíven utál a gyermeke anyjával együtt, ami nem mondom, hogy nem zavar, de túl tudom tenni magam, amikor ennek az pontossága nem egészen áll fönn, az egy Kicsit rosszul esik, de végül is nem tartozik a világ legfontosabb dolgai közé. Ugye ott vannak öten, annak van csopordinamikája. Kettőnek is van csopordinamikája, de öt embernek van csopordinamikája. Eleve, amikor a, a, a Ás előjön ezzel, akkor a gulyás tesz egy olyan gúnyos megjegyzést, ami pontosan az a beszólás, amit én ma már nagyon jól tudom, szólok, hogy erre mi szükség van. Hmm. Um, aztán elkezdődik uh, a tréfálkozás a dologgal kapcsolatban, különös tekintettel arra, hogy az ugye két műsor volt, és abból ott bemutattak mondjuk 70 másodpercet, vagy talán annyit se, tehát 70 másodperc alatt megítélni azt, uh, amit én csináltam, azért az egy bátor próbálkozás, még a Shakespeare összes röviden is bátor próbálkozás, ez még inkább, bár a kettő jelentőségét nem hasonlítanám össze. És az ott lévő emberek között alapvetően az Ács De már ne, nem voltál büszke, hogy benne vagy a témába, a tematikában. De, Ennyi, ennyiben igen, tehát a hiúságom az jó, jó. volt elégítve, de azért ma már az önkontrollom alatt van a hiúságom is. Jó, jó, jó. Uh, és az Ás Daniel, a kettőnk viszonyához képest feltűnően objektíven beszélt erről és arról is, amit én csinálok, és most ezt igyekszem itt tartani, tehát a, az, az előzményekről minimálisan beszélni, messze a legobjektívebb és a legtájékozottabb a Benyó voltak volt, aki az egészet megpróbálta elhelyezni, egy szélesebb kontextusban, amit nem nagyon hagyott egyébként se a akit látható módon nem nagyon érdekelt a témailleteket, hát eleve meg volt róla a véleménye, és abban nem nagyon befolyásolhatták a tények. Azt pedig, hogy én mit gondolok erről, azt senki se kérdezte tőlem. Így egy adt a világán. A Petőnek eszébe jutott, hogy talán meg kéne kérdezni, de a Pető volt az számra a hihetetlen meglepetésként, aki így középen ment. Tehát se jobbra, se balra, se az, hogy. A az... lett a közép. Igen, tehát, tehát a, a, a Pető azt mondta, hogy hát ő már nem foglalkozik ha, médiakritikával, ha? E, és akkor ez kvázi egy ilyen médiakritikai górcső alá kellett volna, hogy kerüljön. A puzér az valami. Hát a puzér hát hozta a puzérságát, A puzér ugye az olyan, mint a, mint a kartács tűz. Eltalálja a célpontot, és eltalálja mindazt, ami a célponttól száz méterre van, és azok ott mind meghalnak. Tehát a, cél, a célt eltalálja, és aztán az a másodlagos veszteség, ami közben van, hát azt valaki elfelejti, van, aki nem. Én mosolyogva néztem és hallgattam, hát végül is nem tudtam belefolyni. Ehm, és ehm, és gyakorlatilag úgy néztem, mint az emlékművemnek egy ilyen torzójára, emlékmű természetesen ám, idézőjelben, és arra gondoltam, hogy ha ennyi marad meg belőlem, akkor az vajon mire elegendő. És ugye a Puzsira gondoltam, akit azért a legelején, amikor a Budapest Rádióban voltunk, és egy nagyon, egy feltűen okos, izgága, bizonyos szempontból magamat láttam benne, hát ugye jóval fiatalabb, ám, és próbáltam ott egyengetni az útját, nagyon sokat beszélgetünk, rengeteget sétáltunk. Uh -huh. Aztán annak vége lett. Um, és ugye elmeséltem volna neki azt, amit egyébként ő pontosan tud, de valamiért nem, nem érdekli és figyelmen kívül hagyja. Um, például eszembe jutott, amikor meghalt az apám hogy én milyen e, ennyit csináltam annak idején a Petőfi rádióban, vagy amikor meghalt az anyám, akkor a Kejfej Jancsiban milyen műsor készült bele, az egész műfajt mert ugye a puzsérés köztem egyebek között az az úriási különbség a Puzsér egyáltalán nem magáról beszél a Puzsér gyakorlatilag úgy tűnik fel, mint egy ilyen e, melegvízben feloldott Tamás Gáspár az a baj, hogy az az a koncentrátum, Ez a... azért volt szemét, mert mind a két embert megsértett. A nem, a, a, a Tamás Gáspár egy mérhetet, a, a Tamás Hú. Gáspár, a, tehát ő, ő egy túltelített oldatot hozott létre, attól, és hogyha egy hektoliter vízben oldják fel, a Puzsér egy nagyjából egy kávéban tud olyan e, módon feloldódni, hogy abban a, érződjön az íz, ami egyébként nem baj. Tehát ez nem, ez nem mennyiségi kérdés. Bocs, hogy ne fog... De nem, nem, nem, és, és, és, és ezen, ezen így elgondolkodtam. Én régen ezeket az embereket egyenként felhívtam volna a telefonon, hogy mégis ezt, ezt, ezt miért csinálják. És régen még föl is vették a telefon, és találkoztam is velük. És ezek közül néhányan még kapcsolat is létrejött 10-20-30-40 évvel ezelőtt. Ma olyan mérhetetlen távolság volt köztük és köztem, leszámítva a benyót. Mm -hmm. uh, ami nagyon furcsa érzés volt. Én egy között a médiát arra használtam, hogy ismerkedjek. Én régen valakit láttam a tévében, a rádióban, olvastam róla, hát így ismerkedtünk meg mi is. Akkor megkérdeztem, hogy nem -e lehetne együttműködni, és annak idején számtalan emberrel így ismerkedtem meg, elkezdtünk együtt dolgozni. És semmi nem maradt meg belőle, Beszámítva például azt, hogy mi most itt vagyunk hárman. Mert az András is így lett megszerezve, uh -huh. és te is így lettél megtartva. Értem. a rövbe. Tabán meg a többiek kapcsán jutott az eszembe, egy Értem, távolban, egy fehér vitorlak. Igen, de kérdeld azért, mert amikor mi újságírók voltunk, és ja, ez a vagy, az, hogy a másik felet meghallgatjuk, beszéljek a tunkban. átúr állt a pársz, az létrehozta a, az ismertségek bizonyos hálózatát. Ma már a média olyan állapotban van, hogy lényegében soha ez a döbbenetes, nem hallgatják meg, meg a másik felet. Ha a, az ellentétes vélemények horizontján sem hallgatjuk meg egymást, még természetesebb, hogy akik közel állnak hozzánk, az se. Furcsa, de az elmog... Nem csak ez van benne, Bakás. Az is benne van, hogy egy jó társaság, az úgy működik, szeretném magamat látni. Szóval az úgy működik, mint egy zenekali mű. Ott a szólamok, azok egymásra épülnek. Tehát azért sok igen, mindennel igen. meg lehetett vádolni a tenapi műsort, de hogy ne figyeltünk volna egymásra, hogy ne reagáltunk volna egymásra, hogy ne építkeztünk volna, vagy éppen kivontuk egymást, egymásból magunkat, ezek a beszélgetések, ezek zömében arról szólnak, hogy ki tudja a másikat legyőzni, ki tudja a másikat maga ki hangosabb, ki beszél többet? De az embereket alapvetően ez érdekli, gondolod, mondtam, láttak minket ezren, en Ha azt csináltuk volna, hogy én azért 34-szerre az öklömmel az arcodba vágok, akkor azért több százezeres nézettséget érnénk el. Tehát érted, hogyha a sober, norbi vagy Árpa Attila a szint, azt mi már nem tudjuk elérni, még figyeléssel se. Tehát az empatikusság, vagy a másikra való koncentrálás, az egy, egy múlt századi képesség, aminek szerintem most nincs is divatja. De te most másra veszesz, mert én, én szoktam előállni. egy másik kérdés, hogy mennyit adnak érte. De szerintem a művészek, akik közé nem sorolhatom magam, azért az igazán nagy vagyok nem arra gondoltak, hogy abból ferrari vehetnek majd, amit festettek, különs tekintetől, néhány művész idejében még nem is volt Ferrari. Nagyon finom a kérdés, mert képzel, Mozart állandóan nehéz életkörülmények között élt, nem Ferrari-ra gondolt, de arra gondolt, hogy vesz reggelit a családjának. Tehát amit te beszélsz, az a non plus ultra, a Ferrari, de a művészetben mindig inspiráló elő volt a létfenntartás. Útvíjó, tényleg, igen. Tehát csak, csak mi a túlléptünk ezen a, a, vagy nem mi, hanem tényleg, ha egy művész szegény, az értéke csökken, ha egy művész gazdag, az értéke növekszik. De most arról beszélek, hogyha... De értett, hogy ha. érted, hogy már az problémája, ami. ami él? Hát lehet bármi, játszhat Trumpnak, mérhetetlen mennyiségű pénz hullhat a kezébe, a leve. Most kritikus vagyok, és itt magás Tibor nem marad fenn. Ez pokoli. De az... Ez borzalmas. Az, az, az, az a jog lényege, nagyon jó Annak idején. Rigeti Nagy kivel akivel már szintén nem vagyok nagyon beszélni viszonyban, de <gül> nagyon köszönjük. <közül. gül> Szívbeszeli műsorban, szerintem amíg a Magyar Rádióban volt, felhívtuk a jimmy -t. és beszélgettünk vele be a hajáról. Hmm. És nem úgy beszélgettünk jimmy be a hajáról, mint hogy mások szoktak, hanem úgy csipkelőd be, hogy hmm. mi gondolunk a Jimmy hajára. És a Jimmy ezt vagy észrevette, vagy nem vette észre, de teljesen komolyan beszélt a hajáról. Mert negyed órán beszélgettünk hajáról, semmire nem emlékszem, csak arról, hogy volt én. Amiről te beszélsz, az az én műfajomban, ami már nem a partizán, mm. és nem ez az ötös. Föl kell hívni és egy beszélgetés keretében erről példa beszélgetni vele. De, Régen lehetett még beszélgetni. Igen, be azt bizar, most már nem lehet ilyen. Ma már nem lehet. Nem lehet igen. De. Kezed üvöltöttem, és eszembe jutott. Valaki egyszer mondta, De a hogy a Puzsér ezt tőlem lopta. Mi? Az üvöltözést. <laughs> nem baj, hogy így van, csak, csak nagyon érdekes, hogy, hogy egyszer mondták nekem, és akkor gondoltam, hogy az élet értelmetlen. Te vagy a tilos rádió Puzsérja. Nem, figyelj, én a Puzsira úgy nézek, mint egy kifejezetten értelmes... Értelmeznék egyetőtnek. De nagyon fontos, hogy Komolyan értelmes. vehetetlen. De nem az értelmesége miatt mégiscsak komolyan vehető. Mm. Nem, én, tudd, mi. komolyan me mehet, hezem, akkor <köhö> akkor... Én nem szeretem, amikor erkölcsi, és ö, ö, ö, ö, ö, ö, ö, meg olyan dimenziókba azt nem szeretem... Nem szere, de, át, de okos, tényleg okos, odafigyelős, koncentrál. Nem, nem gondolom Én azt gondolom, de ő is egyszerűen megöregszik majd. Hát persze. Az az engesztelhetetlensége, ami korábban bennem volt, az most is bennem van. De valahogy ötvöződött azzal, amit a pálinkás szűcs mondott, ami nem tudom a saját mondásával sem, de zseniális ez az én egész népen fogom, majd elleresztem. <gül> <gül> és ez teljesen hiányzik a Puzsérból, de ez a korosztályi kérdés. Én megtanultam, nem mondom, hogy könnyedén, és azt sem mondanám, hogy mindig jól esik nekem. És ez nem a Puzsérre változik, ez mindenre változik. Hát jó, igen, igen, mert valami, ami az enyém elengeddi, fúha. De valahol képzeled, ez, az a, ez a szabadság. Lehetne, egy... Ez a szabadság. Ha kérdezed, hogy például ö, hogy fognak rám emlékezni, akkor például nagyon szeretném, tényleg, talán van kérdés talán a Tiros Rádió vagy a narancs Miatt, hogy egy kicsit a szabad a szabad gondolkodást, vagy a szabadságot jelentettem valaha. Hogy ja, ott szeretnék mellette lenni. De ezt nem mi jelöljük ki, hanem a, a túlélők. Amikor én apám honvaitól megváltam, a maga módján, abban a szabadság volt. Nem akartam temetőbe menni. Értem, világos. És az, hogy elmeséltem, A semmi másról nem szólt, mint hogy mindent elmesélek az életemben. Kérdele, hogy meghalt anyám. De én, én elmondom, nagyon komolyan gondolom, és nem érdekel mások véleménye. Ott feküdt az ágyon, anyám nagyon szeretett, nevelt, átöleltem a testét, majd elengedtem, megfordultam, mert az már nem anyám volt. Ne szórakozzunk, hát én hiszek a lélekben. Semmire sem van, nem járok temetőbe, nem járok ki hozzájuk. Mert hiszek az Istenben, és nem hiszem, hogy az a a. A földi biológiai formáció, ami ott fekszik az ágyban, amit megérintettem, és éreztem, hogy hideg a teste, az nem anyám. Ez azért nagyon érdekes dolog, mert ugye az egy fontos dolog, hogy mindenkinek van egy subjektív vagy van egy érzelmi, minimális kapcsolódása arról, ahhoz és arról, amiről beszél. Igen. Ez lehet előny, és lehet hátrány de arra egy intelektusnak legyen az bárki. Mérhetetlen rálátása és képessége kell, hogy legyen, hogyha egyébként valamiről komolyan beszél, akkor ahoz, a másikról való hozvaló érzelmi viszonyulása egy tízes skálán kettesnél nagyobb mértékben ne befolyásolja. Ha kritikát ír, ott is érzékelnie kell azt, hogy ahhoz képest, hogy utálom, milyen jól hekedült. Igen, igen. És ezekben a beszélgetésekben, amelyekről egyebek közszó van, ezek az érzelmek, ezek túlmutatnak a kettesen, és ennek következtében alapvetően nem arról szólnak, akiről beszélnek, hanem mindig arról szólnak, aki beszél. Ami egyébként nem probléma az esetek zömében. De van néhány kivételes eset. Ilyen például Ukrajna. Igen. Tehát, hogy Ukrajna kapcsán az emberek magukról beszéljenek, azt szerintem nem is csőlátás, az egész egyszerűen a helyzet nem e, ismeretével van összefüggésben. Az összes többi jelentőséget cseki itt van jelentősége, hogy ki milyen hord, hangerővel beszél, meg egyebek, de ezeknek az embereknek mind rá kellene jönnünk arra, Belejött vagy ezt a mozgásszabadsággal rendelkeznek, hogy rálátás legyen a saját tevékenységükre, hogy az érzelmeik olyan mértékben ragadták el, ami túlmutat azon, mint amiről beszéltek, és e tekintetben maximális önkritikát gyakorlok. Nekem is volt ilyen periódusom, biztos nagyon sok mindent, nem biztos, sok mindent rosszul tettem, magamról volt szó ott is, ahol nem rólam kellett volna, hogy szó legyen. De, de az életben magunkról van szó, tehát valahol, érted... Jönem, időjárás jelentés van, akkor nem adra vagyunk kíváncsiak, hogy Ajner Szilárd fázik-e, vagy sem, hanem hogy milyen idő van. Azon a területen, ahol én vagyok. Tehát ne? rám vonatkozik az időjárás jelentés is. És ki nem szarja le, a mi a márt, vagy érted, hogy ott milyen idő van. Sajnos a globális ö, klímaválság ezért megoldhatatlan, mert ki nem szarja le a, a másikat és most már bátran állíthatjuk hogy azért ebbe fogunk belepusztulni, mert semmilyen szinten nem tudunk globálisan együttérzőek lenni szerintem de, de nem csak, hogy globálisan nem tudunk együttérzőek lenni, abban adódóan <coughs> hogy ma ideologisztikusabb világot élünk mint amilyet én valaha is éltem az életemben a klíma kapcsán másodperceken belül kiderül, hogy ez valójában multinacionális vállalatok összeesküvése annak érdekében, hogy elvegyék a pénzemet, mert egyébként klímakatasztrófa, mint olyan nincs is. Jó, de az érdekes tanulási folyamat például a hülye magyaroknak, most azért minket most én segédmunkásként beszélek, azért most már biztos, hogy a távol-keletről, Miamárból, Pakisztánból jövő munkások ki fognak szorítani. De, és azért fognak kiszorítani, mert egy ilyen pakisztáni munkásnak 14 órát dolgozni, hogy életbe tartsa a családját, megéri. Tehát az ő, ő hozzáállása, hogy most sokszoros az enyémnek. Hát erről nem tudok neked más mondani, mint amikor a Filipovékkal négyesben voltunk Szaud-Arábiában, és voltunk való a világ végén valami hihetetlen sziklán, és ott volt egy indiai idegenvezetőnk, és arról beszélt, Szaudarábiában indiaiként, hogy meddig marad még ott annak érdekében, hogy az Indiában lévő családját támogassa. Hát igen, igen, igen. Így válunk mi Szaudarábiában. Egyébként én igen. ebben nem látok, azt kérdezem szület, hogy te a saját életedben igen. most éled meg a legnagyobb változásokat, vagy ez egy rossz kérdés, vagy igen. belétve a technológiát, belétve, a klímát, beléltve a migrációt, beleértve mindent. Biztos, vagy nincsenek különbségek? Nem, de van paradigmaváltás. Ö, a paradigmaváltás váltás mit jelent magyarul? Hát például ö, nagyon fontosnak tekintem, hogy egyrésztről foglalkozzak a valósággal, másrésztről elszokadjak tőle. Jó, de ez a valóság most változik a legjobban, vagy nem? Most, most, most szerintem, igen. A, nem csak magamon, a gyerekeimen, meg mindenen mérem, hogy jó, de én nekem ilyen ex tudatom van, a katolikusok ilyen elcseszettek, tehát én még azt is hiszem, hogy ez az idők vége. Azért, mert János, próféta stb. utaltak arra, hogy a, hát nem csak a Stephen Hawkins is, tehát most nem kell teologizálni, hogy van egy, egy, egy ha, így, ha így van, Ak, és ha mondjuk a, a harmadik vagy a negyedik pecsétet törték föl az utolsó ítélet, amikor mondjuk megjelenik a nagy parázna, a bika szarva között, hogy klasszikus idézek, és el kell döntenem, hogy az Tóth Gabi-e vagy nem. Ö, igen, egy kicsit hiszem azt, hogy, hogy sokkal nagyobb történelmi és kulturális civilizációs változások között Vagyunk, mint mondjuk voltunk 20 vagy 25 évvel ezelőtt. És mennyire vagy up to date? Miben? A világváltozásához. Technológiailag átfogod-e, tudod -e, hogy mi történik a világban. Kézzed, a tanuló típus miatt... Igen, ez egy jó... Igen, igen, folyamatosan tanulmányozom most is. Nem vagyok up to date, de két dolgot mondok. Folyamatosan figyelek, tanulmányozom, és minden nap imádkozom. Ez a kettő együtt van, ezt nem lehet elszakítani egymástól, mert lelkileg is képtelenek vagyunk arra, hogy fölfogjuk, hogy mi történik, és azt az viszont én szeretném. Béldának okáért euh, megpróbálom megőrizni a szeretetemet. Képzeld, működik ez talán a gyerekek, vagy az állatok felé. A a nagyon rossz hír, hogy annyira rossz a felnőttek vonatkozásában, Az, már tegnap is utaltam rá, hogy az a zavar, de nem szabad undorítónak tartanom a, az embert, hisz ö, Jézus nem elérte, az ima szembe áll azzal, amit belül érzek. tudsz -e még akarni? Hát hogy ne például szeret, akarom, hogy elhozzam a gyerekeimet karácsonykor, igen. De az ilyen, az ilyen, oda tapad a mindennapokhoz ez a, a voluntás szót, meg itt a latin. Ö, igen, igen, van bennem akarat, és nagyon primér és rám szűkülő akarat lett ez. Jó, de nekem fix a mániám, az, vagy az állandó félelmem, bárkinek az elvesztése, hogy a pompalátt elcsábítják, a kurtácsot elviszi, valami nagy produkciót, és felkapnak. Te nem gondolod azt, hogy te széklábot faragsz a... Ez, de... Puzsér mondta ezt a széklábfaragásos dolgot, Hadd mondjam ki, hogy nem probléma, hogy Michelangelo még, mit széklábat mit farag. Mit Egyszer azt mondta a bakácsőr, mint a Michelangelo, hogy farag. Valamikor, még nagyon régen. De. És hogy a madásból veszi a példát. Nem, csak én alapvetően azt az gondolom, hogy, hogy te vajon arra vagy-e való, amit most csinálsz. Biztos, hogy nem. És az akarás is ezzel hoztam összefüggésben. Biztos, hogy nem, de nem tartom problémának, hogy széklábat faragok. Tehát ez az utolsó idők jelei. Azért mondom, hogy a Madács drámában is a végén van, amikor már minden bizonyos szempontból megváltozott. Ö, nem, én azt nem értem, hogy a pénzem, ezt tényleg nem értettem, de már nem érdekelnek a pénzemberek is. A, a Sugár Andrásik, a Vesztelnél azért alkalmaztak majdnem tíz éven keresztül, mert profitot termeltem, tudod? Tehát az, hogy ellen... Oké, okay, akkor hadd kérdezzem meg. Vajon a bakás profit termelő képessége az hova lett? Az nincs, az vége. Az vége. Akkor az az idővel megszűnt? Hát Mi szerint... volt az a képességed, amivel akkor profitot tudtál termelni, és ma szerinted már erre nem lennél alkalommal? Meg, nagyon érdekes. A sugár arra tartott, megkért, tudtad, hogy mennyire hülye vagyok, hogy mindig mondjam meg az igazat. Mert az aligazgatók, meg a vállalaton belül mindenki állandóan hazudozott. És neki nagyon fontos volt... És neked hogyan volt rálátásod az aligazgatókra? Hát mindig ott álltam mellette, meg mindent láttam, meg... Be... Képzeld, jó, a sajtót eleve bevonjuk mindig a központi tárgyalásokba, meg a központi fejlesztésekbe. Képzeld, annyira okos volt, hogy rájött, hogy azt kell mondania nekem, hogy nem. Mert annyira nem bírom ki. És akkor most mondtam, Tibor, nézd a számat? Nem. És akkor megértettem tényleg. És ma már ez nem kell? Á, nem, nem. Ez egészen biztos, hogy nem kell. Neki, neki valamitől fontos volt, tudta, hogy. Nem. Igen, igen. De voltál filmkritikus, voltál Zsígit, ezek igen. a képességeit hova lettek? Van ma, van ma filmkritika? Létszés válaszolja el, de most azonnal. Van filmkritika ma? Promóción és marketingen kívül van filmkritika ma? De akkor mondjad, mert én szívesen olvasok kritikust. Mondd már meg, hogy ki ma a filmkritikus. Mond ki gyorsan most a nevét. Hoppá. Nem is érdekes, hogy én nem vagyok. Műfajok tűntek el. Hát. Tudod, milyen régi volt a Hunni a filmstúdió? Mutattam a csak A Sóggyörgy számolta föl. Érted? A csekvárig és az, ami, Tehát, hogy, hogy, hogy a, hogy a Csákvári már egy másik iskola, mint ami te voltál. Igen. Sokan mások, akik, akiket én olvastam, mondjuk a Péter Igen. Milyen jó Péter De az a kérdés, szintén ott van, hogy nem arról van ez szó, hogy megöregedtünk? Nem, nem, nem, észre, nem szerintem... Mai... Ez, ez azért nem... André Bazen nem kritikus. Azért, mert öregedett, vagy nem, nem. A, a kritika, mint ez egy görög sziget neve, csak mondom, azt tűnt el. Tehát e, például a kokáért kritikának tekintik magukat azok az újságírók, akik tartalmilag ismertetik a filmet, és így szólnak, hogy nem akarok spoilerezni. Hát maga mondod is annyira vicces, nevetséges. Régen föl sem merült az, hogy az olvasó, Ban, e, nem okozunk kárt, hogy Én nem És fel, hogy kitolna veled az Isten, Igen? és ezzel a mentalitással, és e, adna neked egy fiatal külsőt, és az hogy te egy fiatal ember, vagy. <coughs> hogy illeszkednél bele ebbe a társadalomban, hogy megmaradnál a depóban? Nem, ez nagyon érdekes például. A Sándor Pál gyűlölt nagyon sokáig, hát el is határozzák, hogy kinyírnak így szellemileg, de aztán később, meg könnyörög azért, hogy dolgozzunk együtt. Tehát vajon megtörténne az, amit a Sándor Pál megcsinál? De, de miért vesztetted el? A Sándor Pál, ahogy jött a gazdasági világválság, és kell. Egy Egymásrésztől a Fidesz megszüntette a filmstúdiókat, és a, csak mondom, nagyon vicces az élet, amikor felszámolják a Hunniát, azért gondolj bele, azt mondja a Suka, Sándor, Palinak, akik a végnézi a névsort, akik hát, ki vannak rúgva, vagy már nincsenek is, Bakácsot ismerem. Megjegy, megjegyezte ezt a mondat, olyan szóval érdekes. De a hol helyezkedik el ebben a folyamatban? Ő volt az egyik felszámoló. Adás hány óra van? Ez, ez az embereket, ez érdek? Én ezt nem hiszem, hogy érdek. De a másik az, hogy szerintem amiről beszélünk. Mér, amikor te írtál kritikát, akkor honnan gondoltad, hogy az embereket az érdekli? Tehát, hogy ezt mondom, tudtam, hogy érdekli. És De így? Honnan tudtam? Nem tudom. Te most mi változott? Látod a számokat, látod, hogy az emberek érdeklődnek az iránt, amit te mondasz. Az furcsálom is. Hát akkor meg miért, miért kérdezed? Mert van, hogy egy, egy, egy közösséggel a szenzusz kommunizma, egész a azonosulok és érzékelem azt, amit ő, Ma már erről szó nincs. Szó nincs. Na, hát ha 8 óra 26 van, az azt jelenti, Ez a vége? Hát nem vagyunk vége, hiszen itt van a holnap. Holnap ugye Csütörtökön ja. lapszemlét fogunk tartani, karácsonyi és nem karácsonyi lapokat fogunk átlapozni, de nem lapszemle lesz igazán, hiszen nem lesz időnk elolvasni, hanem különböző cikkek és orgánumok kapcsán fogunk beszélgetni az életről. Te azért holdasz ilyen fejfetőt, mert a, a sugárzást szeretnéd kivédeni? Azt tudod, ezek a arra jók? Nem, nem. Csak Egyrészt, amit az Ács mondott, az nagyon mélyen hatott rám, független attól, hogy ugye én kezdeményező voltam. Ugye az Ács azt mondta, hogy a rengeteg beszélő műsor az igelyett a világán nem történik bennük semmi, akkor meg megben az, hogy egyáltalán az egész kinézetemmel sugallok valamit, ami, ami könnyen lehetséges, és semmi másról nem szól, mint hogy más vagyok. Annak idején egyszer meghívott engem a Kóti Judit valamilyen éjszakai, ez így kulti, hogy ma milyen formában kérlekedem. vagyok, ugye 50 fölött vezeték nevekkel baj van, de ma minden vezetéknél eszembe jutott. Ezek kulti, és, kulti. és egy élő műsor volt, és valami újságokról volt szó, és azt hiszem, hogy magammal vittem két köteg újságot, és elkezdtem rajtuk ugrálni. Én tudtam, hogy miért ugrálok rajtuk élő műsorban. És a Kóti utólag azt mondta, hogy ő olyan emberrel nem dolgozik együtt, aki élő műsorban újságokon ugrál. Egész életemben volt egy vágy arra nézve, hogy amit nem szabad csinálni, azt csináljam. Nem voltam e tekintetben egy nagyon komoly ember, mert a Himalája tetejéről nem ugrottam le, és nem éltem túl. Hát ennyire telett, ennyire telt, mint ami most van. Egyrészt a sapka az a Szilvesztert, ez a tréna ez itt a Hát, hát reggel van. Hát majd nem, akkor nézik akkor... Meg hogy megkérdezzük, hogy miért néz ez így ki, de... Nekem kérdezik, a Glukowski ugrott be, a Metro, egy orosz író, rendkívüli orosz író, hogy ha már ilyen ö, atomorobbanás utáni sugárzás van, képzel ez jó, ez a fritteres sapka. De akkor mondhatom a zárszót? Persze, csak mondom, hogy másra is jó. A zárszó pedig nem más barátaim, mint hogy és ezt nem tudom könnyek nélkül mondani. Úgyhogy le is veszem a szemvegemet teatrális. Én valójában egyszerre világ életemben arra, hogy befogadjanak és arra, hogy nem, mert mind a kettő az ösztönszőleg hat az emberre. Amikor eldöntöttem, hogy milyen szedben fogok mutatkozni a reggel, egyáltalán ez egy, -egy hosszú folyamat volt, negyed-ötkor keltem, és nem mondom, hogy sokat gondolkodtam, de sokat változtattam az összeállításon. És eljöttem ide, Kurtács András itt volt, aztán megérkezett Bakács Tibor, és barátaim, barátnőim, itt volt két ember, és talán először az életemben, hogy felöltöztem így, vagy levetkőztem, nézőpont kérdése, egy árva kuk nem tettek. Nem kérdezték, hogy hogy nézeltek ki. Nem kérdezték azt, hogy miket vettél magadra. Kedves Kriszta, neked tetszeni fog is elnézés, hogy hosszúra nyújtottam. Megérkeztem, otthon vagyok. Viszontlátásra!